11. fejezet A borbély biztos kézzel fogva fanyelű borotváját határozott mozdulatokkal húzta végig annak rész élét bíró állány arcán és nyakán. A bíró a háza előtt ült egy kis széken. Északi szél egykedvűen szemlélte a kényes műveletet, vitéz pedig a szamár lábánál szúnyókált. A borbélyok általában sokat fecsegnek, és ebben pászeré maradt el a társai mögött. Ha ilyen alaposan meg kell borotválnom, akkor biztos a palotába hivatták. Hogyan is titkolhatnám? Pászer hallgatott arról, hogy a vezír az ő levelére küldött szűkszavú választ, amelyben magához rendelte ezen a szép nyári délelőttön. Előléptetik? Nem hinném. Hát segítség meg az Istenek, a jó bíró az ő szövetségesük. Valóban, jobb, ha az. A borbély talpas serlegében sziksós víz volt, munkája végeztével ebbe merítette a borotváját. Kicsit hátralépett, szemügyre vette pászert, majd az utolsó engedetlen szőrszálakat is gondosan leborotválta az álláról. A fáraó kikiáltói különös rendeleteket hirdettek ki a napokban. Miért kell a nagy rám hangoztatnia, hogy... Ő az egyetlen védelem a szerencsétlenségek és a csapások ellen, hiszen ebben senki sem kételkedik Egyiptomban. Vagyis senki, aki... Mégis, az emberek azt beszélik, hogy a fáraó veszített az erejéből. Egy hién ivott a folyóból, alig áradt meg a nílus, és egyre esik a delta vidékén. Mindez annak a jele, hogy az istenek haragszanak. Hmm. Egyesek azt mondják, hogy ha Ramses megtartaná végre az újjászületési ünnepeit, akkor teljesen visszanyerne mágikus hatalmát. Milyen nagyszerű volna, két hétig csak pihennénk, osztanánk. mindenki annyi sört ihatna, mennyit csak beléfér, az utcán gyönyörködhetnénk a táncos nőkben, míg a fáraó a templomban időzne az istenségekkel, mi jót mulatnánk. Az uralkodói rendeletek Pászert is kíváncsivá tették. Milyen sötét erőktől tarthat Ramszes? Pászer úgy érezte, hogy a fáraó védekezik, annélkül, hogy megnevezné a látható vagy láthatatlan ellenfelet, akivel harcba szállt. Egyiptomban mégis nyugalom honolt. Semmi nem utalt arra, hogy a rend felbomlana, kivéve talán azt a titokzatos összeesküvést, amelyet épp ő Pászer leplezett le, legalábbis részben. De miért ingathatja meg a fáraó trónját az, hogy valaki égi vasat lopott? Persze ott van Asher tábornok is. Suti azt vallotta róla, hogy áruló, az ázsiaiak szövetségese, akik türelmetlenül várják, hogy elfoglalhassák a gazdag egyiptomot. Ugyan Asher tölti be az egyik legmagasabb katonai tisztséget, de... Tényleg, fel akarná lázítani a csapatait az uralkodó ellen? Nem valószínű. Az álnok tábornok csak a saját javát nézi, nem vágyik a kormányzás terhére, mert nem is bírná el. A mestere Bránier meggyilkolása óta Pászer elvesztette a talaj talába alul. Bármennyit töprengett, nem jutott semmire. Úgy érezte, csak ide-oda hányódik, mint a málha a szamár hátán. Annak idején megalapozott, helytálló érveket tudott felhozni Asher tábornok és a cinkosai ellen. Most viszont képtelen volt higgadtan gondolkodni. Egyre csak tisztelt mestere elgyötört arcát látta maga előtt. Tökéletes, állapította meg végre a borbé és letette a borotváját. Említsen meg a palotában, szívesen borotválnék nemes embereket is. A bíró rábólintott. Noferet is szemügyre vette pászert, mielőtt útjára engedte volna. Gondosan fésült haj, tiszta, illatszerekkel megkent test, vakítóan fehér kötény. Készen állsz? Nem tehetek mást. Ilyetnek látszom? Nem. A vezír semmi biztatót nem írt a levelében. Ne várj semmi jót, és akkor nem ér csalódás. Hm. Ha megfoszt a tisztségemtől, akkor is követelni fogom, hogy folytassák a nyomozást. Nem hagyjuk megtorlatlanul Bránír halálát, jelentette ki Noferet, és derűs eltökéltsége megnyugtatta Pászert. Félek, Noferet. Én is félek, de nem fogunk meghátrálni. Badzsely vezír összehívta a fáraó barátainak kilenc fős testületét, és egész délelőtt tanácskoztak. Nehéz, fekete parókát és hosszú, sűrűn redőzött fehér ruhát viseltek, amelyet a köldök magasságában megkötött csomó díszített. Az élénk vitát követően mindannyian jóváhagyták a vezír javaslatát. A törvény letéteményese, a kettős ezüst ház elöljárója, a csatornák és a víztárolók igazgatója, az írások elöljárója, a mezők főfelügyelője, a titkos megbízások igazgatója, a kataszteri írnok és a királyi intéző az alapos eszmecsere végére elfogadták a vezír meglepő javaslatát, amelyet először képtelen, sőt igen kockázatos lépésnek tartottak. A szokatlan döntést csak a drámai helyzet miatt hozták meg ilyen gyorsan. Amikor jelentették pászer érkezését, a testület tagjai átvonultak a tanácsteremből a Fehérfalú fogadóterembe, és elhelyezkedtek a kőpadokon Badzsely vezír alacsony támlájú székének két oldalán. A vezír nyakában egyetlen ékszere, a réz szív függött. Talpa alatt pár a vadság leigázására emlékeztetett. Pászer bíró földig hajolt a magasztos testület előtt. A kilenc barát rezzenéstelen arcából semmi jót nem tudott kiolvasni. Álljon fel! parancsolta Badzsaj. Pászer felegyenesedett és szótlanul várt kilenc metsző tekintet keresztüzében. Pászer bíró! elismeri -e, hogy... Csak is az igazság követése biztosíthatja országunk jólétét és virágzását. Ez a legmélyebb meggyőződésem. Ha nem az igazságot követjük, ha az igazságot hazugságnak tekintjük, lázadást tör ki, éhínség pusztít és a démonok üvöltése hallatszik majd szerte az országban. E felől is meg van győződve? A szavai kifejezik az igazságot, amely szerint élek. Mind a két levelét megkaptam, bíró, és beszámoltam róluk a testületnek, hogy a tanács minden egyes tagja naga ítélhesse meg az ön tetteit. Mindig hű maradt a megbízatásához? Nem hiszem, hogy elárultam volna a tisztségemet. Testi szenvedéseket álltam ki, megkóstoltam a reménytelenség és a halál ízét, de ezek a szenvedések eltörpülnek ahhoz képest, hogy sérelem érte a bírói tisztséget, hiszen a bírói tisztség az, amelyet bemocskoltak és amelyet lábbal tiportak. Akkor is fenntartja a vágyait, ha megtudja, hogy a rendőrfőnököt, mentmoszét és a kapu fővíráját is ez a testület nevezte ki az én jóváhagyásommal? Pászer nyelt egyet. Túl messzire ment. Egy kis bírónak nem lett volna szabad Az előkelőkre támadnia, Még akkor sem, ha nyilvánvalóak a vágyjai, Még akkor sem, ha kétségbe vonhatatlanok a bizonyítékai. A vezír és a tanácsa mindig kiállt a közvetlen munkatársak mellett. Bármi lesz is a büntetésem, fenntartom a vádjaimat. Jogtalanul hurcoltak el, a rendőrfőnök semmiféle komolyabb vizsgálatot nem végzett, a kapu főbírája pedig mellőzte az igazságot, és a hazugságnak kedvezett. El akartak tenni lábalól, hogy megakadjon az a nyomozás, amelyet Bránír meggyilkolása, a veteránok rejtélyes halála és az égi vas ügyében folytattam. A fáraó kilenc barátja hallotta ezt az igazságot, és nem fogja elfelejteni. A hitványság előbújt rejtekéből és megfertőzte az állam egy részét. Ha a beteg tagokat nem vágják le, a fertőzés előbb-utóbb elhatalmasodik az egész testen. Pászer nem sütötte le a szemét, állta a vezír tekintetét, akivel pedig kevés ember mert eddig szembeszállni. A sietség és a kérlelhetetlenség a legjobb bírókat is tévútra vezeti, Mondta Bájjai. Melyik utat választaná a kettő közül? A sikeres életet, vagy az igazság szolgálatát? Miért lennének ezek ellentétek? Mert az ember élete ritkán áll összhangban mát törvényével. Én esküvel ajánlottam neki az enyémet. A vezír hallgatott. Pászer tudta, hogy amit most hallani fog, azt ellenvetés nélkül el kell fogadnia. A törvény letéteményese, a király intézője és én. Megvizsgáltuk a tényeket. Kihallgattuk az érintetteket, és ugyanarra a következtetésre jutottunk. A kapu főbírája valóban súlyos hibákat követett el. Időskorára, tapasztalatára és az igazságnak tett szolgálataira való tekintettel a Kargech oázisba száműzzük, ahol magányban és elmélkedésben fogja bevégezni napjait. Soha nem térhet vissza a völgybe. Elégedett? Miért örvendenék egy bukott bíró szerencsétlenségének? Az ítélkezés kötelességünk. A nyomozás folytatása is az. Ezt a feladatot a kapu új főbírájára bízom. Önre, Pászer. Pászer elsápat. A fiatal korom a kapu főbírájának a tisztsége nem feltétlenül követeli meg az időskort. Annál inkább azt a hozzáértést, amellyel megítélésünk szerint maga rendelkezik. Annyira riasztja talán a tisztség súlya, hogy inkább lemond róla? Nem gondoltam, hogy a, a szerencse hirtelen fordul, mint a folyó felé iramodó krokodil. Mi a válasza? Tisztelete és beleegyezése jeleként Pászer két tenyerét összeilleszte, az arca elé emelte a kezét, és meghajolt. Kapu főbírája, folytatta ünnepélyesen Bágyzsai, tudja meg, hogy nincsenek jogai, csak kötelességei. Hott vezesse a gondolatait, és terelje helyes útra az ítéletét. Csak az Isten óvhatja meg az embert a galátságtól. Legyen tudatában a rangjának, Legyen rá büszke, De ne kérkedjen vele. A méltósága állítsa a tömegek fölé, Csak akkor szóljon, ha kell, És legyen hasznára az embereknek. Ne eresse el a kormány kötelét, Szilárd oszlopként álljon a tisztségében, Szeresse a jót, gyűlölje a rosszat. Ne terjesszen hazugságot, Ne legyen sem hanyag, sem tétova, ne legyen mohó a szíve. Ha ítélkeznie kell valaki fölött, vizsgálja meg előbb lelkének a legmélyét, szemének az égi fénynek a segítségével. Most pedig nyújtsa előre a jobb karját, és nyissa ki a tenyerét. Pászer engedelmeskedett. Íme a pecsétgyűrűje. gyűrűje. Ezzel hitelesítheti majd az iratokat. Ezen túl a templom kapujánál lesz a hivatala. Ott tesz majd igazságot, ott védi majd a gyengéket. Be fogja tartatni a rendet Memphisben. Ügyelni fog arra, hogy az adókat megfizessék, a mezőkön rendben folyjék a munka, és akadálytalan legyen az áruszállítás. Szükség esetén a legfelsőbb bíróságon is elnökölni fog. Semmilyen körülmények között ne érje be azzal, amit hall, hanem tárja fel, hogy milyen titkok rejlenek a szívekben. Ön igazságot akar. Ki fog dönteni mentmoszé felül, akinek a ravaszkodása megbocsáthatatlan? Azt akarjuk, hogy vizsgálja ki pontosan, miben vétkes. Ígérem, hogy nem engedek semmilyen szenvedélynek, és rászánom a szükséges időt a vizsgálódásokra. A tanács nevében megerősítem a vezír határozatát, állt fel a törvény letéteményese. Ettől a perccől kezdve Pászer a kapu főbírája, és ezt egész Egyiptom elismeri. Kap megfelelő lakhelyet, javakat, szolgákat, irodákat és tisztviselőket, akik segítik a munkáját. Ezután a kettős ezüstház előljárója emelkedett szólásra. A törvény szerint a kapu főbírája a javaival felel minden igazságtalan döntéséért. Ha egy panaszosnak kárpótlással tartozik, ő maga fogja megadni azt, anélkül, hogy a közpénzekhez folyamodna. Az ünnepélyes szavakat a vezír fájdalom kiáltása szakította meg. Mindenki a vezír felé fordult. Látták, hogy Badzsely a jobb oldalához kap, megtántorodik, megkapaszkodik a székében, egy pillanatig még tartja magát, majd élettelenül összerogy. Amikor Noferet látta, hogy pászer futva érkezik, verejtékező homlokkal és aggodalmas tekintettel, az első pillanatban azt gondolta, hogy férjének menekülnie kellett a palotában. Gyorsan! A vezér rosszul lett! Ott van mellette a főorvos? Nebamon beteg, és egyik beosztotja sem, mer beavatkozni az ő engedélye nélkül. A fiatal asszony felcsatolta a karóráját, északi szél hátára tette az orvosi táskát, és már indult is. Bajzselyt párnákon fekve találta. Megvizsgálta, meghallgatta a szíve hangját a mellében, a vénáiban és az ütőerekben. Két áramlatot talált. Az egyik melegítette a test jobb oldalát, a másik jegessé tette a baloldalt. Nagy volt a baj, és kiterjedt az egész szervezetre. A karóra segítségével Noferet kiszámolta a szív ritmusát és a főbb szervek reakció idejét. Az udvaroncok aggódva várták a diagnózist. Olyan betegség ez, amelyet ismerek, és amelyet meggyógyítok, mondta Noferet. A máj beteg. A vénája eltömődött. A máj ütőereje és az epevezeték, amelyek a szívet a májhoz kötik, szintén rossz állapotban vannak. Már nem adnak elég vizet és levegőt, és túl sűrű vért szállítanak. Noferet a templomkertekben termesztett cikóriát itatott a beteggel. A növény, amelynek széles, kék virágai délben összecsukódnak, többféle gyógyhatással rendelkezett. Kis mennyiségű óborral elkeverve a máj és a hójak számos betegségét kezelni lehetett vele. Noferet megdelejezte a leállt szervet. A vezír fölébredt, és hányt. Nagyon sápat volt. Noferet kérte, hogy igyon meg több pohárnyi cikóriát, míg csak benne nem marad valami a folyadékból. A beteg teste végre felfrissült. A máj nyitott és kitisztult, állapította meg Noferet. Ki maga? kérdezte Badjaj. Noferet vagyok, orvos, Pászer bíró felesége. Ügyelnie kellene arra, hogy mit eszik tanácsolta Noferet nyugodtan. És naponta cikóriát kell innia. Az ilyen súlyos elzáródás könnyen leverheti a lábáról. Hogy ez ne történhessen meg, fügéből, szőlőből, vágott szikomor fügéből, földítők magjából, Persze a gyümölcsből, gumiból és gyantából készült kanalas orvosságot fogyasszon. Én magam fogom elkészíteni a keveréket. Holnapra lesz meg, mert ki kell tenni a harmatra, és kora reggel kell leszűrni. Ön megmentette az életemet. Ön megtettem a kötelességemet, és szerencsénk volt. Hol gyógyít? itt? Itt Memphisben. A vezír felkelt. A lábát nehéznek érezte, és a feje is nagyon fájt, de néhány lépést már tudott tenni a szobájában. Feltétlenül pihennie kell, tanácsolta Nofferet, miközben segített a vezírnek leülni. Nebamon majd ön fog kezelni engem. Egy héttel később Badzsai vezír teljesen visszanyerte az egészségét, és maga adta át a kapu új főbírájának a mészkőz télét, amelyre három pár fület véstek. Az egyiket sötétkékre, a másikat sárgára, a harmadikat pedig halványzöldre festették. Ezekkel a fülekkel idézték meg a bölcsek csillagainak a birodalmát, a lazúr színű eget, az Isten testének az aranyát és a szeretett türkizét. Ezzel jelképezték Memphis főbírájának a kötelességeit, a panaszok meghallgatását, az Istenek akaratának a tiszteletben tartását és a gyengeség nélküli jó indulatot. Nások meghallgatása a nevelés alapja volt, a bírór legfőbb erényének számított. Pászer komoly arccal, felelőssége tudatában átvette a stélét majd maga elé emelte a nagyváros valamennyi bírója előtt, akik összegyűltek a kapu új főbírájának a köszöntésére. Noferet sírva fakadt örömében.